48-ci məzmur. Qorah övladlarının məzmuru. Bir ilahi. Allahımızın şəhərində, öz müqəddəs dağında Rəb çox əzəmətlidir. Bol həmdlərə layiqdir. Şimala tərəf böyük patşahın şəhəri, Siyon dağı ucalığı ilə gözəldir. Dünyanın sevinci Onun qalalarında Allah özünü alınmaz qala kimi göstərmişdir Padişahlar bir irə yıqıldılar Siyona yürüş etdilər Onu görəndə mat qaldılar Qorxub tez qaçdılar Hamilə qadının ağrısı kimi canlarına lərzə düşdü Sən şərh küləyi ilə tarşiş gəmilərini parçaladın Ordular Rəbbinin şəhərində, Allahımızın şəhərində nə işitmişiksə onu gördük. Allah oranı əbədi saxlayacaq. Ey Allah, məbədində məhəbbətin barədə dərindən düşünürük. Ey Allah, yerin ucqarlarına qədər adın həmdə layiqdir. Sağ əlin ədalətinlə doludur. Qoy, Siyon dağı sevinsin, sənin hökmlərinə görə qoy, Yehuda qızları şad olsun. Siyonun ətrafında gəzib dolaşın, onun güllələrini sayın, divarlarına fikir verin, qalalarına diqqətlə baxın, gələcək nəslə belə deyin, əbədi, sonsuza dək bu Allah bizim Allahımızdır. Ömrümüzün sonuna dək, O bizə yol göstərəcək.